Ніхто туди ніколи не заїжджав. Притулилося воно в балці серед густого лісу. Та Бенедиктові пси металися скрізь навколо Галича, поки винюхали. Бенедикт пообіцяв двадцять гривень тому, хто знайде або викаже Людомира. не пускали чутки Людомирові друзі, що його вивіз з собою Теодосій. Але розлючений Бенедикт не вірив, здогадувався, не могли забрати тяжко пораненого, знав, що отруєними стрілами був вражений Людомир. І ніхто не виказував, це ж однаково, як самого себе віддати на смерть у пащу звіра. Хіба вже втратив смерть, свою чесність, щоб брата свого смерда продавати. «Шукайте!» Гаркав Бенедикт на своїх прислужників, викручувався вужем, судислав, випитуючи у всіх, але одержував одну відповідь не бачили. Два тижні минуло, а про Людомира ніякої звістки. Тільки маленьке хлоп'я за селище якось прохопилося словом Бенедиктовим прислужникам, що бачило, як у ліс з возом їхали. Лежав на возі дядько великий. Ниж пориви скрізь прокляті собаки. І знайшли Людомира у землянці. Допитував Людомира сам Бенедикт. Логкому підземеллі, під збудованим Володиславом Теремом, лежить відважний смерть на соломі, прикутий до важкої дубової колоди. Підведіть його, стискає кулаки Бенедикт, і наказує запалити ще кілька великих свічок. Людомир одковують і ставлять перед ним. Руки і ноги велетні, обплутані залізними кайданами, але й до скутого боїться наблизитися Бенедикт. Каже їм, хто вчинив заколот, починає він допит. Людомир мовчить. Тільки розминає за дебілі руки і ноги, залізо бряскотить на ньому. Придивляється, хто увійшов до в'язниці разом з Бенедиктом. Сторожа з зброєю, воєводина охорона. Хто ж то руди сидить у темному кутку за Бенедиктовим кріслом. Сидить, похнюпивши голову і ховаючи обличчя в тіні. А, та ж латинщик, їхній піп, який наказав поваганяти з церков руських попів. Людомир хоче збагнути... Чого це прийшов їхній піп, певно, сповідати його? Так чого ж не покликали руського попа? І не втямки Людомирові, що не сповідати його прийшла ця тихенька зоні людина, що це посланець римського папи, загрибущого вовка, який прагне покатоличити Русь. Хіба знає Людомир про те, якого наказу давав папа своєму посланцеві, легатові Генріху? Звідки Людомирові знати про всі тонкощі папських підступів? Звідки йому довідатися, що папа все дозволив своїм підлеглим умовляти словом, благословляти Христом, вбивати мечем, палити вогнем? «Кажи!» З притиском повторює воєвода. Повторює і оглядається назад. Чернець у довгій сутані з каптором на голові перебирає нанизані на нитку крем'яшки, Нахиляється до Бенедикта і щось шепоче йому. Той хитає головою і звертається до Людомира з тим же запитанням. Людомир продовжує мовчати, потемнілим від гніву оком, пронизує свого мучителя. Чого ж той піп сидить мовчки? Хоч би спитав, чи годували тут. Людомир придивляється до кам'яного обличчя католика. Помітивши, що бранець пильнує за ним, католик пускає очі під лоб і стуліє долоні. Людомир думає, як би з цим попом поговорити. Якби він допитував, лагідна людина не така, як цей огидний жорстокий Бенедикт. Зрозумів би чернець Людомирову душу. Кажи, тремтячим голосом знову наказує Бенедикт. Але ніякої відповіді. Чернець знову ще шепче Бенедиктові. Ти будеш говорити? Не витримує німогу Людомирового опору Бенедикт і пронизло верещить. Кажи! Та Людомир схилив голову на плече, ніби замислився. Чернець підводиться і наближається до бранця. «Скажи, брате мій!» Тихим, приємно ласкавим голосом промовляє він, благословляючи Людомира Христом. «Скажу!» Після роздуму говорить Людомир. «Скажеш?» Крутиться на місці зраділий Бенедикт. «Скажу, усі вчинили». Не такої відповіді сподівався Бенедикт і той папський чернець. Та все ж гримати певно не слід. На ласкаве слово відразу відгукнувся цей страшний смерть. «Скажи, – у Леслова звертається до бранця чернець, розкуйте йому ноги». Служники поглядають на Бенедикта, той, кивком голови дозволяє, і вони кидаються знімати кайдани. Тобі нічого не буде. Скажи, хто підбурював. Людомир ніби не помічає, що зняли з них кайдани. І так само спокійно відповідає. Усі. Усі вчинили. Закувати! Лещить у підземеллю металевий голос чинця. Кайдани знову П'ялися в тіло гострими цвяхами, роздирають шкіру. Тепер скажеш, стрибає розлючений чернець, бризкаючи слиною. Скажу, випростоїться Людомир, ніби стоїть він не в кайданах, а вільно вдома розмовляє з сусідами. Усі.